Laganini Bauštelica Dobro večer, dragi slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Lagarini Baušterice. Kao što smo napomenuli u uvodu, danas smo posjetili treći susret poslovnih žena pod nazivom Žene kreiraju razvoj industrije. Panelistice koje su održale govor, pitali smo koji je njihov savjet studenticama koji imaju želju okušati se u svijetu poduzetništva. Pa poslušajmo savjete Tajarne Kesić-Šapić, Ivane Kovač, Jasminke Korotaj, Linde Šuka, Blaženke Datković i Biljane Cerin. Pa savjet mladim studenticama je da se svakako, ukoliko imaju ambicije ići u poduzetništvo, da se u, sto, da se u to upuste, da nikako ne prezaju pred neuspjehom, zato što je sastavni dio svakog uspjeha neuspjeh. Ako ne, ne pokušate, nećete ni znati ovo, da li možete uspjeti. Ako vam i propadne firma, to nije m, ništa zabrinjavajuće, idemo dalje, glavu gore i se. Evo ga, pozdrav Linda Šuka, direktorica Industrijke zona deo Bakar. Znači, moj savjet surama je da budu pametne, da se obrazuju, školuju, da budu energične, da se ne boje raditi vlastita iskustva, jer i tako kažu da je iskustvo ono što imaš kad ti najmanje treba, tako da samo naprijed. Uh, okay. Ivana Kovač, uh, vlasnica i direktorica tvrtke koja se bavi proizvodnjom službenih i radnih kapa, Kapko i Zagreba. Pa što je poručila mladim studenticama? Da uvijek prate svoje srce, da nikad ne odustaju, da sve što mogu i hoće uvijek mogu napraviti u svom životu. Bez obzira koliko god to teško izgleda. hvala. Jasnika Korotaj, ja sam vlasnica i direktorica Tvrtke Odjeća iz Zagreba. Mi proizvodimo službenu i zaštitnu odjeću. Mladim poduzetnicama budućim bi poručila da budu hrabre, samosvjesne, da ne odustaju od svojih snova i da im je samo nebo granica. Dobar dan, Blaženka Datković, direktorica firme Metalac D.O. iz Rijeke. Bavimo se proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, montažom za pravne i za fizičke osobe. Mladim studenticama, za ulazak u svijet poduzetništva, samo hrabro, imajte svoju viziju, imajte ideju, budite ambiciozne, ne dozvolite da vas netko sputava. Ali puno hrabrosti, puno rada, ono što odlučite radit morate jako dobro znati. Znači ne ići nešto radit a da vam je nepoznato i da to nešto pliva, pa ćemo mi pokušati, nema od toga ništa. Znači ono što dobro, dobro znate, u to uđite i to radite, i hrabro, bit će sve u redu. A, ja sam Biljana Cerin, direktorisa Tvrtka, ostajem dokonzaltovenga iz Zagreba. Bavim se savjetovanjem u području informacijske sigurnosti, usklađivanja sa regulatornim zahtjevima i upravljanje rizikom u informacijskim sustavima. Moj savjet mladim eh, ženama koje žele postati poduzetnice je prije svega da svoju strast, jer da bi bili dobar poduzetnik morate zaista voljiti ono što radite. Onda su vam sve prepreke nesavladive i drugi, kao što sam rekla tijekom panela, uvijek ulažite u sebe, u svoje znanje, u ljude koje poznajete, širite svoje vidike i ne bojite se ničega. Eto, djevojke čule ste, samo hrabro obrazujte se, budite proaktivne, vjerujte u sebe i budite ustrajne u svemu onome što radite. Osim ovog kratkog priloga, Lagarini Bauštilica ne završava ovdje jer nama je danas Sara Varljen, studentica druge godine Medicinskog fakulteta u Rijeci i članica studentske udruge Medicinskog fakulteta FOS. Također, Sara i Ostina koji danas, nažalost, nije mogo biti s nama, osnivačica projekta Kosa a Saro, dobro večer. Bog, dobro večer. Za početak, kako si, kako se osjećaš tu u našem studiju? Pa, do, dosta dobro. Ja sam uvijek sretna kad dođem vama ovdje u posjetu. E, I ti ni ja, evo koji nažalost nije s nama. Tako da sam sretna zbog toga što sam ovdje, ali sam umorna. Ali evo, sad je produžnjeni vikend predamnom, tako da sam i sretna s jedne strane. A tek je počeo semestar. Tek je počeo, da. <laughs> je kraj? Saro, ti si jedna od osnivača projekta KosaRi kojim aktivnostima se bavite? Tako je, znači ti ja smo sa još nekolicinom motiviranih brucoša prošle godine pokrenuli projekt Kosari. Kosari je projekt koji je bio zamišljen kao projekt kojemu je baza Dare to Share, to jest humanitarna akcija darivanja kose, a tu humanitarnu akciju su onda nadograđivali, odnosno upotpunjavali određeni događaj sa ciljem podizanja razine svijesti o boljelima od malignih bolesti koje uzrokuju gubitak kose. Tako da smo u sklopu toga organizirali jedan humanitarni papkviz. quiz. Tada smo organizirali jednu edukativnu radionicu za osnovno školce u posjet na naš faks rijeci su nam došli učenici bilingualne škole, osnovne škole Dželsi i također smo u vrijeme blagdana organizirali prikupljanje, odnosno darivanje djece na onkologiji na kantridi. Kako je nastala sama ideja projekt? Pa sama ideja, to je ta inicijalna ideja o projektu je došla od moje prijateljice iz Rumunjske koja tamo studira medicinu i ona je zapravo nešto slično pokrenula u Rumunjskoj, to jest ona mi je zapravo ukazala na tu potrebu uopće rađenja perika, odnosno ukazala mi je na tu važnost imanja kose za djecu oboljelu od, od alopecije i, i raka. Tako da je od nje došla ta inicijalna ideja, onda smo ti i ja sa, sa našim kolegama sa prve godine zapravo malo brainstormali i došli na još nekoliko deja i oformili uh, tako reći projekt Kosari. Spomenula si alopeciju, pa eto, ja kao lajk, a vjerujem, naši slušatelji ne znam o kakvoj se bolesti radi. Tako, pa... ja mislim da nisi ti možda jedina ili ono, mislim da je dosta puno ljudi koji ne znaju za tu bolesti. Dosta, dosta naše društvo još nije možda osviješteno o toj bolesti. Radi se o jednoj autoimunosnoj bolesti, odnosno pojednostavljeno rečeno bolesti koji zapravo naš organizam pokreća s obzirom da organizam reagira na naše stanice kao, kao da su nešto strano. Te ih onda shodno tome i uništava i jedna od posljedica te bolesti je i gubitak kose, zbog čega smo i mi onda nastali podizati razinu svijesti o toj, o toj bolesti osim što se trudite podignuti svijest o tome, vi izrađujete i perike. Za koga izrađujete perike? Tako je, znači sad u tom prvom ciklusu proveođenja projekta smo izradili dvije perike. Um, obje perike idu djevojčicama koje su na liječenju u Zagrebu. Jedna djevojčica je iz Zagreba, a druga djevojčica je iz Zadra. Tu su negdje oko 10-11 godina mlade, vesele, sretne cure uh, koje su, nažalost, jedna obolila od leukemija, a druga od osteosarkoma. A, tako da, evo, njima će ići a, perike, to jest a, konačni cilj projekta Kosari. Kada ćete im uručiti perike? A, perike ćemo im uručiti sutra. A, ti ni ja idemo u Zagreb i onda ćemo ih iznad, iznenaditi sa darovima i sa njihovom novom kosicom. Predivno, stvarno predivno. Vjerujem da trošak izrade tih perika... Nije malen. Zanima me koliki je i na koji način prikupljate potrebna sredstva za samu izradu. Tako je, trošak perike je dosta, dosta velik, um, s obzirom da se znači, sama perika sastoji od monture, koja je zapravo kao kapica u koju se, kao recimo goblen uvlači las po las i to je da, ručni rad zapravo, sama izrada perike, od prave kose naravno. Tako da se perika sastoji od te monture, odnosno kapice i od samog, samog čina izrade perike. I tako su se onda i naši troškovi kretali. Znači, prvo smo morali kupiti tu monturu koju smo naručivali iz Njemačke i negdje cijena te jedne monture se kreće 110-120 eura, znači negdje 800-900 kuna. A uz to još ide i sama izrada perike koja se cije, kreće od recimo 4,5 do 5000 tisuća kuna po jednoj perici. Jako puno novaca Tako moram priznat, nisam očekivala kada sam postavila to pitanje da perika može toliko koštati. Pa da li ste možda dobili kakvu financijsku potporu od Jesmo, nekoga? Jesmo, naravno. Znači mi smo dijelom prikupili novac na humanitarnom pub kvizu koji smo organizirali, ali tu smo se nedje kretali u iznosu od 1000-1200 kuna. Onda drugi dio uh, financija smo dobili kroz nazivu. Natičaj studentskog centra u Rijeci. Mi smo na taj natičaj prijavljivali projekt te smo isto dobili novac za dvije monture. To je bilo nekih možda dvije, tri tisuće kuna. A glavninu financija smo zapravo dobili od Hrvatske banke za obnovu i razvoj koja ima sjedište u Zagrebu. Tako da taj novac, to je ta donacija je onda išla u samu izradu perika. Dakle, dobili ste nekakvu pot, potporu, niste bili sami u realizaciji. Saro, ja bi za sada uzela jednu glazbenu pauzu. Imaš li ti možda kakvu glazbenu želju? Tako, evo jednu pjesmu za mog prijatelja koji nije sa mnom, za Tina. Njegova najdraža pjesma. Evo nek se iznenadi kad čuje. Smijem li ja reći slušateljima možda. što slušamo? Dragi slušatelji, mi slušamo Still Feel i Half Alive. close to the stars invaded by the dark trying to recognize myself when I feel I've been replaced Slušali smo Still Feel i Half-Life, glazbenu želju naših današnjih gosti. Oni su osnivači projekta Kosari. Projekt koji za cilj ima osvješćivanje ljudi o problemima oko raka i način na koji cijeli taj proces olakšati. Sadnjih što smo razgovarali, spomenuli smo da ste u sklopu toga održavali radionice, pub kvizove, da ste organizirali i darivanje kose. Pa ja bih se zadržala malo na edukativnim radionicama koje ste odili prošle godine. Kako su te radionice izgledale, bile koncipirane, kakav je bio odaziv i kojim temama ste se bavili? Tako je znači krajem prošle godine smo organizirali edukativnu radionicu za djecu iz osnovne škole Jelsey, to je bilingualna škola Talijansko Hrvatska tu u Rijeci. I cijeli taj događaj bio koncipiran tako da su nam učenici došli na naš fakultet. I mi smo ih tamo uh, dočekali i onda smo krenuli sa samom radionicom. Radionica je bila uh, koncipirana dosta interaktivno i trudili smo se raditi u manjim grupicama i um, um, kroz diskusiju i različite slučajeve baš, kako uh, bi ja naš profesor rekao, na faksu studiozno metabolizirati sve čim <laughs> smo se bavili. Uh, tako da su neke od tema bile stigmatizacija, odnosno stigma, um, predrasude i... Svak, općenito je, zapravo fokus je bio na predrasudama, o boljelima, ali i o nekim drugim pripadnicama našega društva. Uh, tako da smo mi sve u svemu bili zaista oduševljeni um, odazivom i bili smo oduševljeni njihovom povratnom informacijom jer smo zaista shvatili da su dosta zreli i da dosta promišljaju o tim nekim psihološkim aspektima općenito njihovog, njihove svakodnevice. Tako da smo zaista imali pozitivne dojmove i htjeli bismo ponoviti tu radionicu sa još više učenika osnovnih škola u Rijeci. Dakle, radi se o učenicima od 11 i 12, 11, godima, 12 godina. Tako je. Relativno mladi, mali, mladi ljudi. Kakva je bila njihova reakcija na to što ste im predstavili? E, ja sam se osobno dosta začudila da su njima svi ti pojmovi bili poznati i da su oni bili upoznati sa problematikom koja stoji iza tih pojmova i da su zaista znali svaki dio objasniti i dati primjere i sva gdje su oni susreli ne znam, neke predrasude ili um, stigmu neku na ljudima. Tako da sam ono, ja recimo u tom aspektu bila jako oduševljena, um, ali evo i moje kolege, odnosno prijatelji koji su sa mnom provodili tu radionicu, svi su bili zaista oduševljeni i htjeli bismo, htjeli bismo to svakako u skoraj budućnosti ponoviti. Hoće li publika isključivo biti tako mlada ili namjeravate to provoditi tako, možda sa starijom znači, populacijom? Ta, ta, ta specifična radionica je namijenjena za za osnovnoškolce, školce, ali nama je u planu napraviti radionice za studente, um, ali i za uh, građane rijeke općenito, tako da to nam je neki plan za drugi ciklus provođenja projekta Kosari. Među volonterima rekla si da su studenti medicinskog fakulteta. A na koji način bi se mogli uključiti studenti nekih drugih sastavljica sveučilišta? Tako je, znači u ovom projektu su većinom sada studenti druge godine medicine, iako imamo i par studenta sa viših godina, ali primarno su pokretači i sudjonici studenti druge godine medicine, na što smo zaista evo ponosni. Zapravo o tom dama je i cilj proširiti taj projekt na ostatak sveučilišta, zato jer mislimo da svaka komponenza, Sveučilišta može doprinijeti daljem širenju projekta i može donijeti neki svoj aspekt u, u samo poboljš, u, koji će onda u, rezultirati poboljšanjem kvalitete projekta. Tako da smo mi zaista otvoreni za sve ideje i um, mislimo da bi to sigurno uveličalo cijeli projekt. Um, mi smo uvijek evo, dostupni na našoj Facebook stranici gdje se mogu naći naši kontakti i sve i evo, otvoreni smo za sve nove ideje. Vidim već od prošle godine ste ne samo na studente proširili, nego i uspjeli ste ostvariti biti početni cilj, izradili ste perike i eto sutra ćete ih i dodijeliti koje aktivnosti slijede, tko namjeravate u nekoj bliže budućnosti. Tako je, da znači ova sutra podjela perika, odnosno predaje perika je zapravo kulminacija tog projekta odnosno završetak prvog ciklusa provođenja projekta kosari. Um, Zasada ćemo zamrznuti tako reći projekt na mjeseci, ali nam je u planu pokrenuti dalje projekt. Um, tada ćemo u tom drugom ciklusu uvrstiti još neke komponente i htjeli bismo naravno i uključiti više ljudi uh, u taj projekt Poglavito studenta. Um, tako da su nam planovi svakako raditi još više na, toj, uh, na tom psihološkom aspektu um, oboljelih i na osješćivanju odnosno senzibilizaciji uh, građana rijeke o problemima koji Um, za des se oboljele, um, tako da su nam to nekim okvirni uh, ciljevi, ali bismo također htjeli poraditi na boljoj um, možda nekom fundraisingu kako bismo mogli um, više uh, dječice uveseliti novim perikama koji način bi građani mogli pomoći pridonijeti. Sad u ovom drugom ciklusu nam je nam je plan pokrenuti foundraising gdje će onda ljudi direktno moći donirati novac, ali također na našoj Facebook stranici se nalazi i broj žiro računa na kojem naravno se onda mogu i donacije uplatiti. Ali također preko, na, preko humanitarnih pub kvizova i takvih događaja koji za cilj imaju prikupljanje dodatnih financija za izradu perika sad kad si spomenula račun, broj računa, željela bi samo naglasiti našim slušateljima da je taj novac prijeko potreban za samu realizaciju projekta i zaista dobro dođe svaka ona. Pa eto, ako ste možda poželjeli donirati nešto, vjerujem da ćete jako razveseliti ovu mladu damu koja sjedi nasuprot mene, a i svu dječicu. Za kraj, ono što bi mene jako zanimalo je da li smatraš da ste postigli željeni efekt i da li takav i projekti poput ne znam crvenih noseva zaista doprinose nekakvom poboljšanju uvjeta u kojima se nalazi nažalost bolesna djeca. Pa da, mi smo svakako ostvarili svoj cilj. Naravno da nam je želja bila i želja nam još uvijek je dopret do što više ljudi, ali mislimo da je taj način, znači komunikacija, diskusija, jednostavno čisto senzibiliziranje ljudi o tim problemima dobar korak kako bismo općenito svjesili druge, ali i pomogli oboljelima da ne budu toliko stigmatizirani od strane društva, što nažalost je stvar. Koliko su, ono, ja se u par navrata toliko Nekad i razočaram, ali i začudim, ono kako ljudi znaju reagirat na, na oboljele. Tako da mislim da smo prvi korak pokrenuli, a sad krenem joj zvijezdama. Slažem se s tobom. Zaista jedan hvale vrijedan projekt, svaka čas na inicijativi. Kada bi svij bio malo puni i takvih ljudi vjerujem da bi bio i ljepše mjesto. Pa Saru, hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru. Ja se zaista nadam da taj projekt neće ostati samo na dvije perike, da će jednog dana u novinama pročitati kosar i podijelio sto perika. Broj. Tako je. Proznamenka, proznamenka. Tako je. <laughs> samo je nego granica. A do tada, dragi studenti, dragi građani. Svaka pomoć je dobrodošla, svaka kuna je dobrodošla. Ako koji ja smatrate da ovo je jedan divan projekt uključite se, pomozite i razveselit ćete dječicu. E, hvala ti saro. A vi dragi naši slušatelji, ostanite uz našu glazbenu playlistu i ostanite naravno uz nas jer ovo nije kraj našeg današnjeg programa. Me every work work Laganini, Bauštelica.